Коли вона зараз хапається за бороду самого Бога, бо осьдечки Кирилова рука тягне до себе, як дітча сила. Ні відмовити, ні спротивити негодна. Примітка. Дідко, чорт діалектне. І навіть коли б її завтра мали на смерть закидати кабінням чи спалити на вогні, вона перед тим попросить. Відпустити її на гойданку, оцю за Іванцевою колибою. Де зараз Кирило розпинає її гарячими руками, ніби справді хоче вийняти з грудей серце, як не раз виймає із гнізд тремтливих сліпих пташенят. Охо ох, хо ох, ох. хо. На тій гойданці у бочкові Маренька й вішалася. Підрізала ножичком виноградну мотузку, обвела, обв'язала один її бік круг шиї і почепилася за другий, той, що був прив'язаний до бука. Але сказано, що дано на життя, те не буде на смерть. Не захотів Бог прийняти маринченну душу до себе. Обірвалася виноградна мотузка. Хіба то важно, що після того казав їй Кирило? Неважливо. Важно, що сказав правду. Що жениться на василининих ґрунтах і полонинах повних овець. А решта, бац, немає сили. А за тиждень до свого весілля Кирило позрубував, постинав поспалював по горах усі до одної маринчини хитанки, зроблені своїми руками. Вона тоді оббігала ті страшні лісові пожарища, так ніби обійшла живих погорільців. Припадала до чорної землі, билася в голову, кричала, обвивала руками буки, наступала на мурашники. Усе довкіл, Дихало повним життям, лише Маринька то відмирала, то оживала, аж поки не вчула, що в ній самій умерло серце. Вона прикладала руку до грудей, а серця не було, не билося маринчине серце ні вдень, ні вночі, ніби й справді втекло з неї безслідно. Та ніхто його не ховав і ніхто над ним не плакав. І де воно ділося, не знає навіть вона сама. Отак і з тих пір і живе, без серця. Може, тому інших чує, що своє не заважає. Тоді почорніла з лиця Маренька з посинілою міткою дикою виноградною лози кругшиї, знову вернулася в гори. І за два дні зібрала в хустинку попілець зі своїх хітанок та й поховала його під стіною в Іванцевій колибі. Там, де ще недавно, попеліло її серце коло Кирилового. А жменьку сивого попелу Закопала в своєму саду під грошею, в якимсь часі зробила сама собі хітанку. Коли вона вперше вмостилася на дощечки нової гойданки в саду, тієї ж миті страшний холод чугнув їй під самий мозок. Маринька зіщулилася, але з гойданки злізати не злізла ніби мала намір перечекати страх. Проте страх не відпускав, хіба ще більше прицвяшковував до гойданки. По тому вона вчула, як гострі й холодні зашпори заходять у ноги, як безвольними робляться руки, а далі знизу і зверху повіяло холодом. Це був смертельний холод. Укупі зі смертельним страхом. Ніби вона ходить опівнічним цвинтарем, і тоді самий ляк, а не оніміла рука, зірвав із плечей прабабусину Федорину вовняну хустку і підстелив на дощечки гойданки.